Молодий панич забуває, що Ференц Ракоці так само втік звідси до Франції. І загалом, чому син має всюди супроводжувати батька? Молодому паничеві краще удавати, нібито він виконує таємні доручення старого Ракоці. Тож, навпаки, має перебувати не в тій країні, де на даний момент переховується князь. Зараз це Франція. Отже, молодий панич може перебувати де завгодно, окрім Франції. «Що ж, припустимо», – зітхнув Степан із полегшенням. «А кого мені назвати своєю матір'ю?» «Старий Моше над цим теж подумав. Як завжди, ти дуже передбачливий. Дякую, молодий панечу». «Ну, то кого ж?» «Приміром, графиню Текелі». «А графиня не протестуватиме?» «Ні. Жоден чоловік з роду Ракоці не брав собі жінку з роду Текелі». «Ти певен?» Здається, молодий панич не перший рік знає старого Моше, знає, що він ніколи не бреше і все перевіряє. Ну ти ж і пройди світ, мій реве, мимоволі зірвалося зі Степанового язика. Моше заприсягався пану сотнику всім святим, що ніколи і ні за що не полишить молодого панича у біді та в розпачі. То як же міг Моше піти з цього світу, покинувши молодого панича безпорадним? Старий світ відзіткнув Степан і почав тинятися по кімнаті, смикаючи себе за вуса та знов і знов обміскуючи почуте. Нарешті переконався – кращого, мабуть, не придумати. Нехай молодий панич не хвилюється. Якщо він зробить так, як порадив Моше, все буде гаразд. Молодий панич може називатися принцем Ракоці. Це по-перше. По-друге, молодий панич придбає собі титул. А це ще одне ім'я. І по-третє. І в Голландії, і тут молодого панича знають, як мого небожа Хаїма. А чи не занадто це, Степан підозріло покосився на єврея. Не занадто. Якщо молодий панич представлятиметься в різних місцях під різними іменами, тоді той, хто почне з'ясовувати правду про молодого панича, змушений буде добре посушити собі мізки – але правди він на сам кінець не дізнається. Отак. Степан нерозбірливо мугикнув. Молодий панич мусить зрозуміти, не так вже й важливо, як себе називати. Можна вигадати безліч імен. Це все дурниця, головне – гроші. Якщо дзвінка монета не переводитиметься у кишенях молодого панича, на його походження ніхто не звертатиме особливої уваги а про грушики подбають голландські купці». «Так», – Степан деякий час дивився з-під лоба на старого єврея, потім спитав, «Послухай, Норебе, ну, якщо ти такий впевнений, що я маю мститися не своєму колишньому товаришеві, а саме російському імператору Петру, і якщо ти справді певен, що на те є Божа воля, можливо, в тебе знайдеться декілька цінних порад, як саме здійснити цю помсту». Що цікавого у ти, перебуваючи у вищих світах? Старий Моше дивився на Степана впевнено та спокійно і мовчки посміхався. Глава восьма. Орлине гніздо. Ваша милість так вважають? Звісно, юний мій друже, звісно, що так. Пауль сумно зітхнув. А от я, юнак, розгублено замовк. Юний мій друже, якщо ти мовчки зберігатимеш свої думки при собі, чим тоді зможу я тобі зарадити, якомога м'якше запитав граф. Я не знаю, в чому полягає Божа воля відносно мене, похмуро пробурмотів Пауль, відвернувшись від принца. Мені хотілося би знати, коли ви, ваша милосте, зрозуміли своє істинне, тобто вище своє призначення. І знову обличчя принца осяяла сніжно чиста приязна посмішка. Знову він повторив так, так, юний мій друже, ти на вірному шляху і маєш усі шанси піти дуже далеко. Юнак вклонився, висловлюючи графо подяку, проте все ж таки повторив: То коли ж ваша милість зрозуміли Божу волю. А оце облиш, не змінюючи виразу обличчя, сказав великий магістр. «Гаразд, ваша милосте, покірно мовив Пауль. «Юність нетерпляча», – зітхнув принц. «Це її недолік. Повністю погоджуюся з вашою милістю, неохоче підтакнув юнак. А якщо погоджуюся, то будь досконалим. Викоріни цей свій недолік, мій юний друже». Пауль ще раз вклонився цього разу мовчки. Втім, властива юності нестриманість минає надто швидко, як і сама юність. Граф знов зітхнув. Свого часу мій вчитель і мене навчав стриманості так само, як от я навчаю тебе зараз. Причому, кажучи відверто, тільки з часом я оцінив його мудрість. А попервах теж все поривався діяти, причому якнайшвидше, бажано навіть негайно. Нічого доброго з того не виходило. І я таки набив декілька гуль, перш ніж перестав квапитись. Отакі справи, юний мій друже. «Вашій милості легко говорити», – зітхнув Пауль. «Ваша милість прожили дві тисячі років, ба навіть більше. А от скільки мені відміряв Всевишній? Заспокойся, тобі він відміряв часу достатньо, аби ти здійснив покладену на тебе місію – у чому б вона не полягала. Випевні, ваша милість, Пауль допитливо вдивлявся принцеві очі. А ти сумніваєшся у безкінечній мудрості Всевишнього? Ні, звісно, ні. То як може безкінечно мудрий Бог помилитися щодо міри відведеного людині часу, розвів руками граф. Юнак знов вклонився, пробурмотівши. Ваша милість мене дуже Тішили. «Якщо так, то давай-но ну, зіграємо в одну непросту гру». В очах принца раптом спалахнули іскорки лукавства. «Як це?» Пауль був ошелешений подібною пропозицією. «Хіба ж ми, діти, щоб витрачати життя на забавки?» «Ні, юний мій друже, граця зовсім іншого роду», – всміхнувся великий магістр. «У що ж ми гратимемо?» «У мовчанку, друже, у мовчанку». Навіщо? Бо то є справжній іспит на витривалість. Ти, молодий і нестриманий, спробуйно посеред ночі якнайдовше мовчки просидіти тут біля мене і при цьому не ворухнутись та не заснути.